Tizedik fejezet Elakad a lélegzetem. Az egyik bőrön dömbben vannak, vagy inkább voltak a szótárak és a kézikönyvek, amelyek feltétlenül szükségesek tervbe vett tanulmányaimhoz. Különös, hogy magamban már nem ismerem a szót használni. De most nem is ez döbbent meg, hanem a dolgok egy másik vonatkozása. Blavacki, mondom az amerikai után sietve és megragadva a karját, rögtön megáll, s a szemöldökét felhúzva rám néz a válla felett. Ne szóljon semmit a többieknek. Megint csak felzaklatná őket. Úgy is elég hamar meg fogják tudni, hogy podgyász nélkül indultak el. Blavacki úgy fordul szembe velem, súlyosan és mégis fürgén, mint ahogy a hordó perdül meg a tengeje körül. Szürke szeme az enyébe mélyed. Nem tudom, hogy a vastag lencse okozza-e, de most valóban nagyon kicsinek látszik a szeme. Két ponttá zsugorodik, s ettől rendkívül élessé, áthatóvá válik a tekintete. Nem mond semmit. Egy szóra sem élt ad, de a fölényes pillantásából rögtön megértem, hogy vissza fogja utasítani a javaslatomat egy csepegős kis prédikáció kíséretében. Ha jól meggondolom, az argóval megtűzelt közönségességét, bár szintén mesterkéltnek érzem, sőt a harmadik regiszterét, a jóindulatú kedélyességét is könnyebben el tudom viselni, mint ezt az nemesítő hangot, melyet a nagy pillanatokban üt meg. Már csak azért is, mert ez a papolás rendszerint önző indítékokat leplez. Jelen esetben ez egészen világos. Miután kiderítette, hogy a bőröngyeink Roásziban maradtak, mindenáron érdemeket akar szerezni a felfedezésével, és ezzel is bizonyítani, hogy joga van a vezető szerephez, amelyet kezdettől fogva játszani próbált a gépen. Egyelőre hagyja a hat főjek hitványtságom levében, egy szava sincs, hallgatással felel, néma rosszallással. A tekintete hegyével, amely úgy hasít fel, mint egy sebészkés a nagy fehér fogaival, melyeket kivillant megvető félmosoja, a szögletes állával, melyet harciasan felémtól, és az árokkal, mely ketté osztja, s drámaian elmélyül. Még a kemény szállú haja is tiltakozik a gondolat ellen, mert tőle mered, s így csak egy szláv, egy álhatatlan, megbízhatatlan párja gondolata, nem pedig szilárd, száz gondolat, mint amilyenek az ő agyából pattannak ki. Ő ugyanis legalább cselekszik, állja a sarat, küzd, rejtélyt, rejtély után terít fel, beleavatkozik az események menetébe. Elnye, Szerjösz, remélem csak tréfál, Mondja végül komoly hangon. Na persze, felelőtlen vagyok, igaz? Szó se lehet róla, hogy eltitkoljam a többiek előtt, amit felfedeztem. Én egész másképp értelmezem a felelősséget, amivel nekik tartozom. Helyben vagyunk. Úti pontos tájékoztatást kell kapniuk a helyzetről, ehhez joguk van, és összeütközésbe kerülnék a lelki ismeretemmel, ha nem mondanám el nekik, amit tudok. Nem tudom, mit változtat ez a dolgon, mondom. Érkezéskor minden képészre fogják venni, hogy a holmiuk rohásziban maradt. Minek siettetni ezt a kínos meglepetést? Épp elég őket eddig. Ha maga annyira megveti az úti társait, mondja Blavacki erkölcsös férfiú felháborodásával, s nagy hurkás mutató ujját az orrom előtt rázva. Hogy úgy gondolja, hazudni kell nekik, vagy megkímélni őket az igazságtól, mint a gyerekeket? Az a maga dolga. Egyébként hadd az eszébe csak úgy melleslek, hogy a stewardess is ezt csinálta kezdet óta. Ezt kajánul rossz hiszemű célzatossággal szúrja közbe. Én viszont felnőttnek tartom az uti társaimat, és nincs szándékomban eltitkolni előttük a tényeket. Rendben van. Vágom rá, dühösen a célozgatás miatt, mert az arca elég nyíltan beszél. Nem elég, hogy fülig belehabarodtam a sztjuárdeszbe, még majmolom is. Közli a társasággal, lehallkítom a hangomat, hogy a podgyász nincs lent a raktárban. És aztán, mi történik aztán, semmi, az égvilágon semmi? Hogy, hogy semmi, horkan fel blavacki. Tudni fogják, ennyi elég? És mire mennek vele, hogy tudják? Talán visszafordulhatnak roásziba, bőröngyeikért? Vagy reklamálhatnak, esetleg megkérhetik a földet, hogy a következő géppel küldje utánuk a csókmokjukat madrapurba. Azon melegében fellármázhatják a biztosítójukat. Maga az, aki tréfába lovadsz ki. A keserűség elragad, és hozzáteszem. Úgy látom, maga szerint ez az út olyan, mint a többi. Biztos benne, és azt hiszi, hogy ha egyszer elindultunk, mindenképp meg is érkezünk? Blavacki elképedve mered rám, és én is elámulok a saját szavaimon, mert csak most válik tudatossá bennem, milyen messzire sodortak a töprengéseim. Blavacki tekintete, mintha tompulna, majd eltűnne a vastag szemüveg mögött, és hengerforma teste, dereka egyáltalán nincs, s a hasa épp oly kerek és domború, mint a melle, meginog. De csak egy pillanatra. A következő másodpercben már megint a régi, rendíthetetlenül áll vaskos lábán, áll a támadásra lendül, szeme szúrós. – Bolondokat beszél Szerjösz! – förmed rám, és hozzáteszi, mintha mindent megmagyarázna vele. – Egyébként pocsékul néz ki. Talán beteg? – Nem, nem, felelem sietve. Nagyon jól érzem magam, köszönöm. Ez azonban hazugság, mert alig várom, hogy vége legyen az eszmecserénknek, annyira szeretnék már leülni. Blavacki nagy hívvel folytatja, és bizonyos sietséggel, talán, hogy a két helyeimnek ne legyen idejük megszállni a terepet, egész biztosan megérkezünk, Szerzsössz, csak nem képzelni, hogy száz évig fogunk repdesni a levegőben, ennek aztán tényleg nem lenne semmi értelme. Lehet, hogy csak a fáradtság az oka, mert a lábam szünet nélkül remeg, de Blavacki szavaitól, a dolgok logikájába vetett bizalmától hirtelen felkavarodik a gyomrom, és szintelen hangon felkiáltok. A földi életünknek talán van értelme? Micsoda, ezt maga mondja, Szerzsössz, maga, a hívő ember, hökken meg Blavacki, aki kétségkívül nem az, de aki a világ minden kincséért be nem vallaná, hogy a teista, legalábbis a hazájában, nehogy vörösnek tartsák. Azzal hátat fordít, s megy vissza az első osztályra. Inogva követem, és nagy megkönnyebbüléssel zökkenek le a helyemre. Kistó a lett még mindig a hónum alatt van, úgy szorítom magamhoz egész ösztönösen, mintha a legértékesebb vagyontárgyam volna, és az igazat megvalva nem is maradt egyeben. Ahhoz sincs erőm, hogy elmosolyodjam, amikor a ez fölém hajó a és aggódó szemével, elveszi a táskát és maga rakja a helyére. Ám ahogy megiszom a teámat, s elrágok két darab kétszer sültet, amit megvajazott nekem, kezdek feléledni, de még mindig gyöngének érzem magam, és azt, ami körülöttem történik, hogy is mondjam csak, nagyon távolinak. Blavacki határozott hangon csendet kér, és fontoskodva beszámol a felfedezéséről, a társaság hüledezve és megsemmisülten hallgatja, sőt, az idős Mrs. Boyd zokogásban tör ki, mint egy gyerek. Megsiratja a ruháit, amiket most már nem vehet fel a madra madrapuri hotelben. Engem is lesújt a dolog, de nem lep meg különösebben. Eszembe jut, milyen rossz előérzetek szálltak meg, amikor rásziban tévedésből felvittem a bőrödjeimat a felső szintre, s a stewardess őket a felvonóval, megnyomva egy gombot, és ezzel, mint mondta, Mozgósítva a podgyászkezelőket, akiknek én nyomát se láttam odalent, de ő erősködött, hogy ott vannak. Tévedett volna? Megtévesztett volna? Ha igen, milyen szándékkal, és hogyan usíthatnám én is összeesküvéssel, hiszen láttam, hogy üreskézzel szállt be, még kézitáskos se volt nála, hiszen itt ül mellettem, és osztozik sorsunkban, bármi várjon is ránk. Elnézem finom profilját, gyermeki szája rajzát. Nem, nem lenne szívem foggatni pedig a podgyászom elvesztése, bár előre látható volt, hihetetlenül érzékenyen érint. Igaz, ha az ember bízik a dolgok logikájában, mint Blavacki, ez a veszteség sem jóvá tehetetlen. Ha a bőröngyeim ott maradtak roásziban, visszafelé megtalálom őket, és ha végül tényleg Madrapurban kötünk ki, az vészkárba. A madrapuri nyelvtanulmányozásához nagy szükségem lenne a szótáraimra, a kézikönyveimre és a magnetofonomra, az kétségtelen. De van fülem, készíthetek jegyzeteket, megpróbálhatom beilleszteni ezt az ismeretlen nyelvet valamelyik ismert nyelvcsaládba. Mindez azonban felseködlik az agyamban. Csak gunnyoztok, letaglózva és bágyottan, és átadom magamat a kétségbeesésnek. Valami szörnyű érzés fészkel meg bennem, mintha a nyelvészi hivatásom, amelynek megszállottja vagyok, olyannyira, hogy egész életemben úgy gyűjtöttem a nyelveket, mint tők és a pénzt, a szótáraimmal együtt örökre elhagyott volna pedig hát egytől egyig újra megvehetem őket, ha visszakerülök a földre. Képtelenség az egész, sejtem jól, de úgy látszik, már nem tudok józanul gondolkodni. Sőt, bármilyen különös, kapcsolatba hozom egymással a két legutóbbi fejleményt is. Azt, hogy Blavacki közölte velem a podgyász ügyet, és hogy rám tört az a testi gyöngeség, amely azóta is tart. A körben olyan a hangulat, mint a siratófajnál, épp csak, hogy szertartás nincs. A siránkozó kórusból kiválik a leginkább nekik eseredettek, Mrs. Boyd, Edmondné, Krestopoulos, egy oktávval magasabb jajveszékelése. A görögre rossz ránézni. Szakad róla a veríték, csorog a könnye, büdösebb, mint valaha, és mintha valami önpusztító dükerítette volna hatalmába, vadul püföli a fejét jobbról-balról, iszonyú átkokat szor magára és valamennyi ősére. Edmondné hullámzó kebellel égő szemmel hányódik harag és bánat közt, de talán nem annyira szánalomra méltó, mint kresztopulosz, mert a mellette ülő Robi végasztalja. A görögöt azonban, akit szaga és esetleg alaptalan kábítószer üzéri híre elszigetel, senki se sajnálja, szóba se igen állnak vele. Ami Mrs. Boydot illeti jó neveltsége és bosztani polgárasszony modora egy pillanat alatt elpárolog, gátlás nélkül sírdogál, részletesen elmondja, milyenek voltak a ruhái. Mrs. Bannister hideg megvetéssel nézi, és bosszúsan, immelámmal a végasztalja, mert azt mondanom se kell, hogy Bojtel herceglánya, bármennyire fájlalja is női fegyvertára elvesztését, úgy érzi, magasan fölötte áll az efféle baleseteknek. És miközben udvarias frázisokkal igyekszik Mrs. Bojdot csitítani, cinkos és gonyoros pillantásokat küld a tőle balra ülő manzóni felé, mintha tanul hívná, hogy nincs az a toalett, amely felettetni tudná barátnője kicsinségét, kis pocakját és formájú kis melleit. Az utóbbi azonban egyre csak lamentál, úgyhogy Mrs. Benister végül is kedvesen, de fölényesen rászól. – ennye Elizabeth, azért nem kell annyira kétségbe esni, nem csak te vesztetted el a holmidat, és az a veszteség nem jóvá tehetetlen. – Gondolod? – mondja Mrs. Boyd, nem restelveszi Pogni is pityergés közben. A pénzem, az ékszereim, a ruháim teljesen kifosztottak. Ugyan már ugyan, korholja Mrs. Benisters, a hangjában nevetés bujkál, japán szeme pedig megint manzóni egyetértését keresi. Egyáltalán nem fosztottak ki, hiába mondod. Jó pár embert ismerek, aki boldog lenne azzal, amit maradt. Ahogy megérkezel Madrapurba, telefonálsz a bosztali bankárodnak, és legkésőbb másnap táviratilag kapsz egy kis gyors regéd. A kis szót egy kis fintorral húzza alá. És mit fegyek belőle, ott a vadak közt? Ellenkezik Mrs. Boyd, s Angiába, amely még mindig sírós, már indulat is vegyül, mintha kezdene rájönni, hogy a kedvesség leple alatt csúfot üznek belőle. Hogy mit? Azt, amit én? Szárikat? Tudod, milyen gyönyörűek és milyen nőjesek? Biztos vagyok benne? Folytatja, is rámosolyog Manzónira, aki belemegy a játékba, és visszamosolyog, hogy remekül áll neked a szári, mert izgató és mégis méltóság teljes viselet. Fízi hozzá az olasz felé fordulva, s csúfolódásának kettős célja van, egyrészt nevetségesé teszi vele a barátnőjét, másrészt pedig a szomszédja elé festi a saját szép testét, indiai sejmekbe burkolva. Mrs. Boyd szúrós pillantást vet rá, könnyei elapadnak, és kerek kis arca megkeményedik. Azt hiszem, mondjas a hangja csupa a szári neked főképp arra lesz jó, hogy ledobjad. Nolhám, nem is olyan csacska ez a Mrs. Boyd, és bármilyen tunya, azért megmarkolja a csatapártot, ha kell. Arra számítok, hogy a másik hölgy kíméletlenül ledorongolja, ez azonban nem történik meg, Mrs. Benister hallgat, talán mert kimélni akarja Mrs. Boydot, ő tudja miért, talán mert a nyalatja érdekében inkább a saját skalpját is beveti manzóninál, akire most már úgy mosolyog, hogy az félreérthetetlen felkínálkozás, szárival vagy anélkül. A franciák oldalán csak pár beszéd folyik Pakó és Karaman közt. Bouchoir, aki egészen el van csigázva, se hold, se eleven, már nem számít. Méghozzá szerintem nagyon franciásan, mindkettő vádaskodik. Pakó habzó szájjal, Karaman mérsékelt ebben. A vádjaik tárgya sem ugyanaz. Karaman kimérten is megfelebb kijelenti. Törhetetlen, hogyha az Air France egy chartertársaság társaság rendelkezésére bocsátja légikötőjét és minden felszerelését, nem gondoskodik egyúttal a podgyászok biztonságáról is, ahogy természetes volna. Pakó, akinek megint lángol a koponyája, és kiguvad a szeme, Roassien-France podgyászkezelőit támadja. Valamelyik vörös szakszervezet felbújtására nyilván meglepetésszerűen strájkba léptek, mit sem törődve a munkát szabályozó törvényekkel és az utasok legelemébb jogaival. És mivel bizonyos jövedelmi szinten felül a franciák általában pessimisták, Pakó azt a következtetést vonja le, hogy az ország ebek 30 adjára jutott, és teljes az összevisszaság. De hisz megtalálják majd a bőröngye Kiált fel Blavacki, aki meglehetős felénnyel szemlíli a franciák izgalmát. Vagy kártérítést kapnak értük. Ezért aztán kell rendni magukat. Nem olyan fontos az egész. De igenis, fontos, mert jellemző, szól közben Robi. Nagyon jól beleillik a képbe. Blavacki átható pillantást vet rá. Azt akarja mondani, hogy szándékosan csinálták? Ez világos, véli Robi. Világos, hogy szándékosan csinálták. A podgyászaink elvesztése hozzátartozik a megdolgozásunkhoz. Lavac kivállott von, Karaman pedig félig lehúzott szemmel és felhúzott ajakkal, megrovóan néz Robira. Nagyon szabadjára engedi a fantáziáját, kedves barátom, a hipotézise ellenőrizhetetlen. Ekkor feláll mörzekné. nagyon sárga, nagyon sovány, a haja erősen hátra van fésülve, merev léptekkel átvág a bal félkörön, lehajol, és olyan arca, amit ha rá akarná venni valamire, valamit súgasztyúár tesznek. Az meglepődik. Töpreng egy kicsit, majd habozva ezt feleli. Igen, de csak azzal a feltétellel, ha nem nyúl semmihez. Ezt megígérem, mondja mörzekné. Azzal felegyenesedik, és eltűnik a gelli függönye mögött. De hát hova megy? Kérdezem megrökönyödve. Az sztjuárdesz felhúzza a szemöldökét. Azt mondta, szeretne visszavarulni néhány percre a pilóta fülkébe. És maga megengedte neki. Kiáltja Blavacki, szeme rázik az üveg mögött. Persze mondja ezt Juárd eszeliden. Mi rossz van benne? Nem zavar senkit. Megyek utána! Közli Blavack úgy ugrik talpra, olyan súlyos könnyedséggel, ahogy egy nagy labda pattan vissza a földről. De hát hagyja már békén mörzeknét! Törki Robin nagy indulattal. Épp eleget szenvedett. Maga javíthatatlan, Blavacki, folyton visszaesik a beavatkozás imániájába, örökké kémkedik az emberek után, dróton rángatja mindenfélével megvádolja őket, vagy nyomást próbál gyakorolni rájuk, maradjon végre vesztek egyszer s mindenkorra. Helyes támad, mire Blavacki bámulatosan megjátszva a kedélyességet, nagy fogait megvillantva, színlát szelítséggel kijelenti. De is nem akarom én bántani ünagát, csak megnézem, hogy miben mesterkedik. Végeredményben a biztonságunkról van szó. És naszterenül lépkedve, vastag gumitalpain, szintén eltűnik a tálaló függönye mögött. Néhány másodperc múlva már jön is vissza, kifürkészhetetlen arccal leül, egyetlen szónélkül összeilleszti az ujjai hegyét, s lehunja a szemét, mintha aludni akarna. Mivel éppen ő szokta másodnak ajánlani, hogy viselkedjenek felnőthöz illően, elég gyerekesnek találom ezt a kis néma játékot. Meg akar büntetni bennünket a rosszallásunkért, nem elégíti ki a kíváncsiságunkat. De rosszul számított, mert a legparányibb kérdésre hangzik el, és tartózkodásunk igen havar megteszi hatását, hekusunk nem bírja tovább, önként töri meg a csöndet. Hát kérem, kezdik körüljártatva apró szemét, melyből sugárzik a gón, tökéletesen megnyugodtam. Az e-féle valóban nem lehet baj, mörzekni ott érd alapilót a fülke padlóján. Mereven nézi a műszerfal kis piros jelzőlámpáját. Elhallgat, mintha már is túl sokat mondott volna, de Karaman megkérdezi. És mit csinál? Imádkozik. Vagy úgy, mondja Karamás, a két férfi elégedetten összenéz. Világos, hogy hogyha mörzeknél misztikus őrületbe esett, mindaz, amit elmondott rövid földi tartózkodásáról, egyszerűen gyanússá válik. Halkan vagy hangosan? Tudok, hogy a Robi feszült figyelemmel az arcán. Blavacki szeme elsötétedik a vastag lencse mögött, álla előreugrik, keményen végig kérdezőt. Ez a kis buzerás most foggatni meri, miután az elébb olyan pofátlanul legoromb de azért válaszol, csak közben nem néz Robira, szinte ellenállhatatlan vágyat érez, hogy közölje, amit tud, s ez erősebb, mint a dühe. Hangosan, mondja csillogó szemmel, és egyáltalán nem hebegve, épp ellenkezőleg, nagyon is higgadtan, gondosan formálva és külön-külön hangsúlyozva minden szavát. Láthatólag mulattatja a dolog, de Robi nem mosolyog, megkértezi. És mit imádkozik? Ó, hiszen tudja, legyint Blavacki fölényesen és megvetően, és mivel mörzekné francia, franciául folytatja mi atyánk, ki vagy a mennyekben, stb. Ó, inkább így kellett volna mondania, mi atyánk, ki vagy a földön, jegyzi meg Robi. Várom, hogy nyomatékul felcsattanjon magas hangú, jól ismert nevetése, de hiába várom. arca komoly, figyelmes marad, és mivel már senki se óhajt hozzászólni a tárgyhoz, a vallástabú a kör hallgatásba burkolódzik. Lehunyom a szemem. Nem fáj semmi, ma betegségnek legparányibb jelét se tudom felfedezni magamban, mégis olyan gyönge vagyok, mintha a fele véremet lecsapolták volna. Azt is tudom, hogy nincs lázam, az agyam mégis lázasan dolgozik, de a gondolataim furcsa mód világosak. Egyre a robi megjegyzésén rágódom. Mi atyánk, ki vagy a földön? Nem, nem tréfának szánta, a könnyedén odavetett szavakon átsüt a nyugtalanság. Mióta a gép a föld utasítására leszállt, egy valami világossá vált előttem. Bármit mondunk és csinálunk a körben, irányítóink azonnal megtudják. Mindegy, hogy miképpen, milyen mikrofonok vagy fortéos szerkentjük útján, a lényeg az, hogy a Föld mindenről értesül. A szavainkról, a tetteinkről, az arcjátékunkról, sőt, talán a gondolatainkról is. Csöpp világunkban, ezen a Madrapurba, vagy ő tudja valójában hová tartó repülőgépen, tehát a láthatatlan és minden tudó Isten szerepét tölti be. Engem, mint hívő embert, rettentően megzavar ez a gondolat. Mert az az Isten, akit gyermekkorom óta imádok, nem folyamodik a technikához, a televízióhoz, a hosszú távú lehallgatáshoz. Nem alkalmaz számítógépet, hogy nyilvántartásba vegye, és később megjutalmazza, vagy megbüntesse a 4 milliárd embert. amellett világosan közölte kivétét prófétái és a fia által. Az ő révükön tudjuk, hogy szeret, és majd meg is vált bennünket. persze csak, ha engedelmeskedünk neki. De mi, akik itt ülünk körben ezen az állítólagos madrapuri gépen, amelynek talán mindörökre rabjai is vagyunk, mit tudunk mi a földről és a velünk kapcsolatos szándékairól, hiszen a föld eddig semmiről sem nyilatkozott? Igaz, feltehető, hogy a föld azért engedte ki a kalózokat, mert meg akarta menteni misú életét de a hindu maga óvott bennünket ettől a megnyugtató értelmezéstől. Amikor elhagyta a gépet, nyomatékosan a figyelmünkbe ajánlotta, hogy nem tanácsos bízni a föld jó indulatában. És a föld talán nem is azért engedte el őket, mert meg akarta menteni misut, hanem mert rájött, hogy a hindu pár, ahogy maga a hindu is állította, valóban tévedésből került a gépre. Bárhogy eljön is a dolog, a legfontosabbnak és a legaggasztóbbnak én azt látom, hogy nem kaptunk a földtől semmiféle kinyilatkoztatást. Pedig minden, aki nyilatkoztatással kezdődik, Isten megismerteti magát az emberekkel, aztán becsületes szerződést köt velük. Így tudunk csak alkalmazkodni a kívánságaihoz, így tudjuk őt félni, és természetesen szeretni. Ám a Föld, miután a Madrapori út címén, és egyre bizonyosabbnak látszik, hogy inkább csak ürügyén, a gépre csalt bennünket, konakul hallgat. Nem tudjuk, szerete vagy gyűlöl, életben hagye vagy halálra szán-e minnyájunkat, de minden pillanatban, Érezzük zsarnoksága úját. Imádkozzunk hozzá, mint mörzekni. De minek imádkozzunk, hisz nem tudjuk, mik a tervei velünk, és hogyan imádkozzunk, hogyan mondjuk neki, hogy alázattal elfogadjuk akaratát, amikor fogalmunk sincs, mi ez az akarat. Egyébként azon is töprengek szabad, -e, ami mörzeknék példájára Istent csinálnunk a földből, pusztán, mert minden ható, minden tudó és láthatatlan. Lehetséges, hogy a föld nem a jót, hanem a rosszat akarja, és szörnyű eredmekségbe esünk, ha versenytársává tesszük a régi istennek, akit kezdettől fogva tisztelünk. Amikor idáig írek a gondolataimban, azt fölém, fölé hajol, megfogja a kezemet, és rám néz zöld szemével. Most veszem észre, hogy valami fontosat még nem mondtam el a szeméről. Azt, hogy hol világos, hol sötét. A szerint, hogy mit fejez ki, mintha pillanatról pillanatra változó érzések szabnák meg a fényét. Ebben a pillanatban, báron a beragyog az ablakokon, majd nem feketének látom. – Jobban érzi magát? – kérdezi halkan és nyugtalanul. – Milyen fáj? – Semmim se fáj, gyöngének érzem magam, más bajom nincs. Talán beteg volt, mielőtt felszállt a gépre? – Dehogy, semmi bajom, és nem is volt soha, csak az influenzát kaptam meg egyszer-kétszer, mint bárki más. Anyai szerítséggel mosolyog rám, de gondolom, ezzel a mosolyjal csak az aggoda majd akarja leplezni. Derűsen teszi hozzá. Legfeljebb aspirint adhatok magának, kér? Nem, felelem mosolyt erőltetve az arcomra. Hamarosan rendbe jövök, köszönöm. De már tudom, hogy nem így lesz. A sztjuárdes elfordítja a fejét. Megérezte, hogy bármilyen rövid volt is ez a beszélgetés, kifárasztott. Követtem a tekintete irányát. Busó nézi, aki inkább fekszik, mint ül a helyén, a szeme csukva. Ijesztően sovány már viaszos, hullaszerű, és főképp a keze ragadja meg a figyelmemet. Csont és bőr, és sárgás ez a kéz, s görcsösen markolja a takarót, de nem a fájdalmak miatt, az arc békés, hanem egy reflex hatására, amely már független a tudatától. A sztjuárdesz elfogja a tekintetemet, s olyan közel hajolva hozzám, hogy majdnem megérint, odasúgja. Aggódom ezért a szerencsétlenért, úgy látom nem sok ideje van hátra. A megszokott mozdulattal felehúzom a kézelőmet a csuklómon, de már is eszembe jut, hogy nincs órám, mint ahogy másnak sincs a körben. Bár a sztjuárdes kíméletesen fejezte ki magát, mert a nem sok ideje van hátra heteket is jelenthet, nyilvánvalóan attól tart, hogy Busvá itt hal meg a gépen. Nem kell nyugtalankodnia, mondom. A napállásából ítélve nem lehetünk már messze a céltól. Legfeljebb négy-öt órányra. A lánynak felszalad a szemöldöke. Maga még hisz ebben? Kérdezi. De alig, ha nem rögtön meg is bánja, hogy elárult a legtitkosabb gondolatát, mert egyet-kettőt pillog, elvörösödik, majd felpattan és eltűnik a gelliben. Arra fordítom a fejem, ami komoly erőfeszítésbe kerül, és követem a tekintetemmel, s mint mindig, amikor magamra hagy, kellemetlen hideg árad bennem. Szemem végigpásztázza a társaságot, bár most már alig érzek közösséget az utitársaimmal, az az élénk melyel a körülöttem zajló életet figyeltem, nem szűnt meg, sőt, valami mohóság is társult hozzá, mintha pusztán az erejük, a szerelmeik, az összecsapásaik látványa is pótolhatná a vért, amit vesztettem. Némelyiküket határozottan utáltam, ennek már vége, és a fenkölt ítéleteimnek szintén. Ó, a morál a morál, mennyire kell vigyázni vele, jobbat kiselhetett volna találni, hogy az ember véletlenül se értse meg a fele barátait. Itt van például Edmondné, elnézem ezt a pompás asszonyi állatot, jobboldali szomszédomat, akinek domború idomain majd szétreped a fekete ágmintás zöld ruha. Higgyék el, szörnyű mestersége ellenére egyre rokon szemvesebbnek találom, a Robi iránti lángolásat pedig egyenesen meghatónak. Kezdetben talán csak azért vonzódott hozzá, mert Mison kívül ő az egyetlen a gépen, akinek lányos a külseje. Szüntelenül rajta legelteti átható pillantású kék szemét, az ember arra gondol, mindjárt áthurcolja a turista osztályra, letépi a nadrágját és megerőszakolja. De túl a vágyon biztos vagyok benne, hogy már kezdti szeretni is. Egyszerűen, forrón, tiszta szívből és robita kifinomult, kényes, szép lelkűt, aki valaha a művészetből vett példákkal igyekezett igazolni a homoszexualitását, megbűvöli, s mint egy kiragadja önimádatából ez a nyers, és neki kétszeresen is természetellenes szenvedély, s lassacskán sodródik feléje. Nagy megdöbbenésemre Busováki nyitja a szemét, szavaros tekintete kitisztul, jobb kezemei az imént még a takarót Markolt a tétován elindul, s hosszú tapogatózás után a zakója zsebénél állapodik meg. Nagy nehezen előbányásza a kártyapakliát, elégedettség ömlik el az arcán, egy kis szín is visszatér rá, s jobb felé fordulva, nagyon-nagyon halkan odaszól Pakónak. – Nem akarsz egy kicsit pókerezni? – Hát jobban vagy, Emil! – kérdezi Pakós, a képtelen reménykedéstől megint felízik a koponyája, kidülled a szeme. – Egy parti pókerhez elég jól! – feleli Busoá vékony, erelakadó, el nagyon messziről jövő hangján. A beszélgetők elhallgatnak, sőt, mintha a lélegzetét is visszafolytaná mindenki, mert olyan gyönge ez a hang, hogy bármely pillanatban végképp elakadhat. – De hát tudod, hogy nem szeretem a pókert, Emil? – szabódik Pakó. – Meg szerencsém sincs, mindig vesztek. – Azért el, mert rosszul játszol – mondja Busoá. – Nem tudok hazudni. Próbál kedélyeskedni Pakó nem sok sikerrel, és még mindig vörösen. – Csak a magánéletedben – jegyzi meg Busoá. Csend. Az egész társaság döbbenten mered Busvára, aki úgy látszik, a sírba is magával akarja vinni a gyűlöletét. Pakó sztóikusan hallgat, a homlok a bíborvörös, keze a misuét szorongatja. Ez aztán a komisság. Jegyzi meg misú, de nem néz Busvára, mintha csak általánosságban bíráná a felnőttek társadalmát. A csend ismét ráhull a körre, majd Busvá szólal meg, hangja elcsigázott, de kiérzik belőle a türelmetlenség. Tehát... Tehát? De hisz pénzünk sincs, ellenkezik tovább Pakó, és zavarában fecsegni kezd. Egyébként különös, mintha mesztelen volnék, amióta a tárcám nincs itt a belső zsebemben, nem érzem azt az enyhe nyomást. Igen, mesztelen. És hogy is mondjam csak, keresi a szavakat. Mintha a férfiasságom is megszenvedné. Na hát, ez érdekes, figyel fel, Robi. Szóval attól érezte magát férfinak, hogy a tárcája folyton adadörzsülődött a melléhez. Pontosan. Feledi Pakó megkönnyebbülve, hogy ilyen jól megértették. Robid dallamosan felkacag. Milyen furcsa! Hát nem az lett volna a természetes, ha abból ered ez az érzés, hogy ott érzi a herét a két szombja közt. No de édesem! kiált feled mondné, akit a szerelem szemérmessét. Váratlanul megszólal a Kresztopolosz. Pakú úr, mondja, s a szeme csillog ajka sóvára tömött beusz alatt. Pénz is lehet pókerezni, egyszerűen fog egy darab papírt, ráírja, utalvány ezer dollárra, és aláírja. – Kisasszony, volna valami papírja? – fordul Pakó a stuárdeszhez, aki éppen bejön a galiből. Nincs, uram, felelje stuárdesz. – Kinek van papírja? – kérdezi pakú erőltetett vidámsággal, és körül futtatja a tekintetét. De úgy látszik, papírt senki se hozott magával, kivéve Karamant, akinek az aktatáskájában, jól láttam, egy érintetlen jegyzet is lapol a dossziék közt. Ám karaman szemhia fél árból szanajka felhúzva, nem moccan, talán mert, mint a mesebeli hangja, nem barátja a kölcsönöknek. Talán, mert, mint jó magam, ellenség a hazárt játékoknak. De hát akármilyen papír megteszi, bizonygatja a kresztopulosz nagy hívvel, és rövid karja kerek, lelkes mozdulatával. Kisasszony van a tartalékai közt papír, persze nem hengeres. Azt hiszem, van, feleli a sztjuárdesz, és elindul a gelli felé. Pakó félig kedélyesen, félig zavarta nevetni kezd, és maga busvá is elmosolyodik de mivel a bőr már nagyon elvékonyodott az arcán, és ráadásul viasszínű, ez a mosolybal jóslatúan kirajzolja erős csontozatú állát. Borzadva látom, mennyire örül ennek a játszmának. Valószínűleg az utolsónak, amiben részt vehet. A stewardess visszajön a gelliből, és teljesen közömbös arccal átnyújt egy csomag papírt pakónak. – Ezzel akarnak játszani? – húzza el a száját Mrs. Bannister. – My dear! – mondja Mrs. Boyd. – Drágám, ne szólj ezekhez az emberekhez! Sajnos kénytelenek leszünk, feleli Pakó. És most mit csináljak? Folytatja s a zsebéből egy golyóstollat. Kisasszony, fordul Kresztopulosz mézes mázos utvari a misúhoz. Megengedni, hogy Pakó úr mellé üljek? Legyen olyan drága misú, kéri Pakó. Legyen olyan drága misú, utánozza csúfondárosan a lány. Tincse a szemébe lúg, és egyáltalán nem leplezi, hogy nagyon megvan bántva. Egyébként pedig teszi hozzá gyerekes duzzogás, átül a hindú üresen maradt helyére, dühében elejtve a krimiét és Mike fényképét, amelynek egyik sarkát olvasás közben rágni szokta, fütyölök rá, hogy ki mellett ülök. Csak egész rövid időről van szó, drága angyalkám, mondja Pakó, akit ez a mini jelenet meghat, de nyugtalanít is. Nem vagyok az angyalkája, undok digidagi. Förmed rá, misú, és szinte várom, hogy a nyelvét is kiöltse, de a tincsével együtt beletemetkezik a könyvébe, s Mike fényképének a csücskével a foga közt elhallgat. – Ha szabad megkérnem rá, Pakó úr, mondja Kresztopulosz, odahajolva a gyároshoz, aki rögtön hátra hőköl és a lélegzetét is visszafogja, írja rá minden lapra, utalvány ezer dollárra, kertezze és írja alá. – Nem, mondja Pakó nevetves, a szeme Blavackira villan. – Nem dollárban játszunk, az komolytalan lenne Svájci frank legyen, vagy márka. Hány ilyen lapot csináljak? Kezdetnek elég lesz harminc. Feledi kresztopulosz készséges kis nevetéssel, de a tekintete álhatatlan, és az arca hihetetlenül állnak. Bőbeszédű szívélyességgel folytatja. Ön lesz a bankárunk, Pakó úr. Mindenkinek kiosz tíz lapocskát, és a játszma végén elszámolunk önnel, ki hogy nyer vagy veszít. Utalvány ezer svájci frankra, mondja maga elé Pakó, amint írni kezd gömbölyű betűkkel könnyedén. Csend lesz, majd megszólal a karaman. Az ön helyében, Pakó úr, én nem érnék alá ilyen utalványokat, mondja hidegen, de nem emeli fel a hangját. De ez mint toalettpapír, papír, nevet Pakó. A papír nem számít, mondja Blavacki. Pakó düllett nagy szeme, hol Karamanon, hol Blavatskinál meg. Úgy látszik, nagy hatással van rá, hogy a két ellenfélnek most először egyezik a véleménye. Ám ekkor busvá is hallatja a hangját, s ebben a síri hangban türelmetlenség... Szemrehányás vibrál. Nos, mire vársz még? Vagyis azzal vádolja a sógorát, hogy önzésből megfosztja őt, élete utolsó örömétől. Csinálja csak nyugodtan, Pakó úr! Mitől fél? Szól közbe Robis, a hangja, mint mindig, tele van burkolt szélzásokkal. Írjon, amit akar! Tátumazza, írja alá! Az egésznek nincs semmi jelentősége, még a Crestopulus úr és a két másik úr meg is van gyűjtödve az ellenkezőjéről. Hogy mit akar ezzel mondani, Pakónak azt hiszem fogalma sincs. De mivel Busóás sürgeti, Robi megnyugtatja. Az utóbbi egyébként attól fogva, hogy Edmondi elárulta a hajlamait, nagyon barátságos hozzá. Végül is neki lát és megírja a 30 utalványt, aláírja tized ad, tized busvának, a többit pedig megtartja. Lehúnyom a szemem. Látni se akarom a kártyázókat. Képtelenségnek, nem idevalónak, és végső soron megalázónak érzem ezt a játszmát megalázónak mindenki számára, azokat is beleértve, akik akaratuk ellenére végignézik. Utunknak, utamnak, busvá útjának, ezen a szakaszán több komolyságot kívánnék. Különben is, ahogy sportnyelven mondják, drukkolni sincs miért. A végeredmény nem kétséges. Egy rövid közjáték azonban rákényszerít, hogy kinyissam a szemem. Manzóni sejpes és bársonyos hangját hallom. kresztopulos úr és maga közt van egy üres hely. Megengeti, hogy oda üljek? Nem... Feleli Misús a tincsén át szigorúan néz Van Zónira. Amit még hozzátesz, olyan kegyetlenség, hogy bizonyára csak félig tudatos. Már nincs szükségem magára, köszönöm. Drága angyalkám, mondja Pakó szemre hányul. Aki most nem nagyon érdemli meg ezt az elnevezést, jegyzi meg Robi. Misút elfutja a pujka méreg, egész gyerekes lesz. Maga csak foglalkozzon a koszos kártyáival, löki oda Pakónak. Engem hagyjon békén. Manzoni arca bár kisé sápadt, szemtelen marad, de ujjai ráfeszülnek az üdés karfájára, és még jobban elsápadna, ha látnám, milyen pillantást lövel felé a szomszédnője leeresztett szemhiai alól, azokon a réseken át, amiket megint csak a lőrésekhez kell hasonlítanom. Mert a rendeltetésük ugyanaz, az ember lát, de őt nem láthatják, lőhet, de őt nem érheti találat. Ugyanabban a pillanatban Robi kinyújtja hosszú, karcsú karját, finom kezét ráteszi Manzoni térdére és ott hagyja, mint egy feledékenységből. Ez a vigasztalónak szent mozdulat simogatásnak is beillik, de Manzoni eltűri, talán mert valóban kétféleképp magyarázható, talán mert jó és érző szívű lévén, aminek ugyanakkor a része van a hódításaiban, mint a szépségének, nem akar fájdalmat okozni a barátjának. Edmondné azonban rögtön közbelép, odahagyol Robihoz, s halkan és dühösen rászól. Ha jól hallom, azzal fenyegeti, hogy lekever neki két frászt, és mivel beszéd, közben vadul megszorítja a karját, Robbi arcán keserves kis fintor jelenik meg, s a bűnös kéz eltűnik Manzuni tértéről. Fiatal barátunk éppen nem látszik szerencsétlennek, hogy így legorombították, ráncba szedték és legyőzték, de az olaszsal kapcsolatos szép áprándjait sem adta fel, az biztos. Úgy bevették magukat agytekervényei labirintusába, hogy nem férhet hozzájuk senki. Ekkor a pókerjátszma épp neki lendül a jobb félkörben, Bosoá alig bírja fogni a lapjait, de a szeme beragyogja mozdulatlan arcát, Félrehúzódik a gelli függönye és megjelenik Mörzekné. Mereven a földet nézi, vonásai megenyhültek, nagyon megnyugtatta az ájtatoskodás. Szögletes is merev testét szerényen elhelyezi az egyik ülésen, és amikor végre felveti acélkék szemét, melynek tekintetét még most se tudja elviselni senki, bár az imátság sokat szelídítette rajta, megütközve fedezi fel a tőle jobbra folyó kártyacsatát. Hogy, hogy? Rákényszerítették ezt a szerencsétlen, hogy játszon velük ebben az állapotban? Háborok halkan. Nem, dehogy, feleli Mrs. Beniszter, épp ellenkezőleg. És a vócse alattomos iróniával teszi hozzá. Ez a szerencsétlen kényszerítette rá őket. Csend lesz, majd mörzekné folytott hangon megkérdezi. De mi a tét, mert pénzük ugye nincs? Azok a papírlapok mire valók? Erre már sem Mrs. Beniszter, sem nem hajlandó válaszolni, hanem Robi komoly képpel, de csillogó szemmel előredől, hogy lássa mörzeknét, és a lehető legtárgyilagosabb hangon közli. Azok a papírok kézírásos szövegüknél fogva egyenként ezer svájci frankot érnek. Egyébként papírok, De hisz az undorító fakad kimörzekné, de nem emeli fel a hangját. Ugyan-ugyan, mondja Robi, a pénznek nincs szaga. És hozzáteszi, erősebb kritikával nem is illethetnék a kapitalizmust. Blavacki gyanakó pillantást vett rá, ha enyhé formában is Robi a nyugatértékrendjét támadta. A hekusoknál, még a nagyon értelmeseknél is, az a jó, hogy az ember szinte látja, hogyan működik az agyuk. E pillanatban több-kevesebb bizonyossággal tudom, mit gondol plavacki Robiról. Egyébként alaptalanul, mert Robi sokkal jobban el van foglalva magával, semhogy egy politikai ideológia hívé összegődjön. Ez legfejebb szalmalánkszerű fellobbanás, ideig óráig tartó lelkesedés lehet nála. Ha nem mozgok, nem nagyon érzem a gyöngességemet, csak a lábamban. Az olyan, mintha vattából volna, ilyesmit már tapasztaltam, de épp ez a különbség, most nem influenzából lábadozom, joggal bízva a fokozatos javulásban. Ellenkezőleg, növekvő aggodalommal figyelem kezdődő betegségemet, amelyről semmit se tudok, s amely nem jár se lázzal, se fájdalommal, sőt, tulajdonképpen még rossz közérzettel sem, csak végtelen gyöngeséggel és reménytelen fáradtsággal. Gondolom ez az, ami annyira nyomasztja a vészes vérszegénységben szenvedőket és nagyon idős embereket. Nap-nap után érzik, hogy lassacskán elszivárok az erejük. És közben, talán a kimerültségem miatt egyre ingerlékenyebb leszek, alig bírom fegyelmezni magam. Minden bosszant, minden idegesít, legfőképpen ez a pókercsata, amit itt a jobb félkörben vív, ez a haldokló, ez az üzér és ez a bordé töltelék. Nagyon nehezen viselem el a komoly ábrázatukat, a hallgatásukat, a mániákus kártyakezelésüket, a drámai bemondásaikat, a pénzt helyettesítő papírlapok zizegését. Behunyom a szemem, de akkor is látom őket, saját rítusok fogjait, amint szorongva, de vágytól égve hajszolják nevetséges tétjeiket. És magam is szinte érzem a hirtelen meggyorsult szívverésüket, amikor valamelyikük ünnepélyes hangsúlyjal bepillantást kér, és az ellenfél egy hosszú másodperc után az asztalra teríti lapjait. Bár megértő természetű vagyok, eltölt az undor. Arra gondolok, hogy az emberi szívnek, különösen az ilyen percekben, mint amilyeneket most átélünk, nem a sektörlő papírért kellene dobognia. Minél tovább tart a játszma, annál jobban émelyek a gyomrom, a véletlennek, a hazugságnak és a pénznek ettől az alapjában hamis, nyilvános kultuszától. Kár, hogy elvesztette a gyűrűit, keresztapulusz úr! Szólal meg hirtelenbe Lovacki, miközben Pakó, akinek már megfagyatkoztak a papírlapocskái, hosszasan kever. Azokat is feltehetné. Sose teszem fel a gyűrűimet. Feledi keresztapulusz, mintha még mindig az ujja díszlenének. persze! Persze! mondja Blavacki. Nem igen lehet szükség rá, biztos ritkán veszít. Így van, mondja az teljes lelki nyugalommal. Általában nyerek, és nem azért nyerek, mert csalok, amivel ön gyanúsít, Blavacki úr. Azért nyerek, mert jól játszom. Kezével söpri homlokáról a verejtéket, és bizonyos méltósággal folytatja. Mint görög állampolgár sajnálattal állapítom meg, hogy gyanúsítása fajgyűlölő jellegű. Blavacki egy szót sem szól. nem védi és nem mentegeti magát, csak ül mozdulatlanul, mint egy szobor, ajka összepréselve, szeme láthatatlan a szemüveg mögött. Ekkor mörzekné felsóhajt, és szomorúan ezt mondja. A hindu a nagy utat választotta, mi pedig a kicsit választjuk. Rejtélyes kijelentés, de ha Robi nem kapna utána, elnyálnia az általános közöny. Mit ért? Nagy úton, asszonyom, kérdezi ifjú németünk bizonyos tisztelettel, amelyről nem tudnám megmondani, hogy valódi-e, vagy csak megjátszott és miből gondolja, hogy a hindu ezt választotta? De hiszen ő maga mondta, A nagy út embere vagyok, feleli mörzeknék. Tévedése olyan nyilvánvaló, és a magamfajta nyelvész számára oly elviselhetetlen, hogy kötelességemnek érzem közbelépni. Bocsásson meg, asszonyom, mondom franciául, egy kis fordítási hibát követett el. A hindu valóban azt mondta, I am a highwayman, csak hogy ennek a kifejezésnek az angolban egész más a jelentése, mint az, amire maga gondolt. A mondat valójában így hangzik. Útonálló vagyok. És maga tényleg azt hiszi, hogy a hindú útonálló? Néz rám mörzekné felháborodottan. Nincs időm felelni, Edmondnél megelőz. Hát persze, hogy azt hiszem, harsókja. Mindenünket elcsakliszta a briganti, még az óránkat is, és arról se szabad elfeledkezni, hogy ránk fogta a stukkerét, és majdnem kinyírta ezt a gyereket. Igaz, édesem. Fordul szomszédjához, és erős markát ráteszi Robi finom ujjaira. Tőle azonban hiába vár bátorítást, Robi elbűvölő mosolyt villant rá, de megrázza a fejét. – No de édesem, mégse tagadhatod, hogy így volt! – Törki ki és a keble erősen hullámzik. Még most is előttem van a pasas, mindent elcipelt a fekete táskájában. Ekkor mörzekné felkiált és minden szem felé fordul. – Emlékszem, emlékszem! – mondja. És mivel elhallgat, szeme lehúnyva arca megfeszül, Robi szeliden megkértezi. – Mire emlékszik? – mörzeknék kinyitja a szemét. – A hindukra, hogy mennek a tó partján! feleli, és megint elhallgat. No igen, mondja Robi kedvesen. Blavackira néz és felemeli a kezét, tenyerét feléje fordítva, hogy elébe vágjon a megjegyzéseinek. Aztán halkan óvatosan folytatja, mintha attól félne, hogy elszakítja mörzekni emlékeinek a fonalát. Maga előtt mennek, hátulról látja őket, igaz? Alakjuk feketén rajzolódik ki a, a zseplá... Alakjuk feketén rajzolódik ki a zseblámpájuk fényében. Jól ki tudja venni a hindu turbányát és a műanyagtáskát, amit lóbálba visz. A tópartján megy. De ez nem közönséges tópart, jegyzi meg mörzekné, és sárgás arca egészen megmerevedik. Rakpart. És egyszer csak a hindu jobb felé fordította a zseblámpáját, és maga meglátta a vizet. Megláttam a vizet és a rakpartot, mondja mörzekné. A víz fekete volt. Ismét elhallgat, mire Robi szeríden nógatni kezdi. És egészen a víz mellett ment. – A rakpart szélén? – Igen, a szélén. A víz felett lóbálta a mi Újabb Újabb csend! – Kresztopulosz felnéz, kezében megáll a kártya. – És aztán? – kérdezi Robi. – Aztán kinyújtotta a karját. Kinyitotta az újjait, A táska leesett. – Bele a vízbe? – Igen, bele a vízbe. – Nem igaz, nem igaz! – üvöltik Kresztopulosz, és kártyáival a kezében felegyenesedik. – Hazudik! Most találta ki az egészet! –